më pas. Folëm diçka për ë për dikë nëse duan pas namazit, pas përfundimit të namazit të pra gjithmonë, gjithmonë te libri e etika shkures në xhami ose te kasuhurit për namaz e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. E prafolën e përmend pasi e sheheron e shoqëtia e dhikrit, përmend edhe diçka për duan edhe për lutjen dhe për rregullat e lutjes. Fjala e fundit që e përmendëm është fjala e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. E se fanya duas në heshtje është me vlefshme, është që arunë këta. Kurse para prakishtë të regumë se dhikri pas namazit është sunet të bëhet me za, se që ka dhapë nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Kurse, pra dhikri bëhet me za, edhe ajo është me preferuar, kurse duaja, lutja, pra bëhet pa za, edhe kjo është me preferuar. Gjithashtu me preferuar me vlefshme, në dua është mulutme diçka që është përmend në Kur'an e Sunet, thot duaja ose lutjet e njerëzve të mirë që janë përmend në Kur'an e Sunet, gjithashtu lutjet që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot autori rahimahullah wayakunu bi ta'adubin wa bi khudu'in wa huduri qalbin wa raghbatin wa rahba. Gjithashtu duaja ose lutja bëhet me sjellje të mirë, si më fan, me etik të lutjes, domethënë me, me respekt. ë edhe me përulje, hudū', edhe thot wuhudūri qalb, edhe gjithashtu me zemër të përqendruar. Domethënë me pas mendjen aty ku bën dua, jo ja, më pas zemra nëse mendjen diku tjetër, edhe vetëm i thon në fjalë edhe gjithashtu thot, ua rakhbatin, ua rakhbë, pra, me shpres dhe me frik. Pra, duke bodua, mi pas e, parasysh ose mi pas të pranishme edhe këto dy ibadete, shkurt, pra, shpres në Allahun edhe frik prejti, subhanahu wa ta'ala. Thot, li hadithi, la ju stë gjabu dua u min kalbin gafil. Dhe më thënë, e, pra, si argument për këto thot, se asht hadithi që thot e, nuk nuk i nuk përgjigjet duaj nuk prallahu nuk i përgjigjet një lutjeje prej zemrës neglizente, do të thon zemër që nuk është e pranishme aty në lutje. Domethënë në këtë fjali ka thën autori rahimahullahu e pra lutja duhet të jetë me etik ose me sjellje të mirë, çka është ajo sjellje e mirë? që ka të bëjë me lutjen, në disa, sigur ato që i përmendëm, që tjetë paza, tjetë me khushur, dhe më thanë me përullje, me prani të zemrës, me në formë, dhe më thanë që të regon përullje dhe në nështrim dajë Allah, subhanahu wa ta'ala, mos tjetë më thanë një formë që të regonë, si më thanë, mos respekt. Edhe gjithashtu pre asaj, sielje në doa, pastë që tiet me zemër të pranimshëm, pranimshme, do thot me përqendrim ndua, edhe me shpresë dhe frik. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "kanu yusari'una fil khairat", pra për njerëzit e mirë, për pengament edhe pasuesit e tyre, se ata kanë garu për në vepra të mira, do thot kanë nxitur që të bëjnë vepra të mira. Vëj edhë unëna Raghaben vë Rahaba Edhe na janë lutur Pra na kanë kan bodua Nga jë dhaut subhanahu wa ta'ala Me shpres Edhe me frik Vë kanu lëna e khashi in Edhe kanë qenë të nënstruar ndaj neshtë Të më thënë me khushu Me përulje me nënstrim Në ibadetet edhe në lutjet E tyre Pashtu Si që kemi përmenë maherët dhe ajetin tjetër ku Allahu ka thënë ud'u rabbakum tadarruan wa khufya pra lutjuni Zotit tuaj me përgjërim dhe fshehtas, do të thonë pa zë. Pra me përgjërim është me ë, kemgulje ndoa me një stream të plot, me përulje ose si i thon arabisht inkisar, do të thonë ta të ish i thyer përpara Allahu subhanahu wa taala kuri lutesh. Ajo është ëh për xhirim, do të them me lutje shumë e, të madhe ose me lutje të përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ëh edhe me zemër të pranimesh, do të them me, me pas aty më qeni përqendruam në atë që e thuaj, jo me mendut dikun tjetër, kurse ëh duaja aty vetëm lvizje e gojës e ky për gjërimi ose ajo që e përmendëm xhushu nën strim për ulje, e thyer, siç e më thon, nuk do të më thon çarrje. Pra nuk do të më thon se ai që kanë i kanë këtë cilësi, ai që nuk kanë nuk i kanë. Jo, e, ajo çarrja mund të jetë si rezultat i kësaj që e përmendëm. Domethënë mund të mendo si rezultati i kësaj Ose si djurm prej husuit, po nuk është husuri vet teoria, pra husu është si më pas zemrën të pranimse, më qen i përulur edhe pra më qen në formë që tregon respekt, edhe ka mundësi, domethan për shkak të kësaj kur njeriu i mendon ato për çka i lutet Allahut, mundet edhe këtë ta pasojë edhe loti. Kur se hadithin që e ka përmend këtu Shekhu, Rahimahullah, që thotë lajus të gjabu të dua u min kalbin gafil, pra duaja e zemrës neglijente ose të pak ujdeshme nuk përgjigjet. Kjo është transmitu nga Abu Hureyra radhjallahu an, huse për nga mëri sallallahu an e mësallem ka than, o du'u allahe dhe antum më uqinun e bil ijabe, dhe më than lutën i allahun duke qenë të bindur se allahu dhe të ju përgjigjet wa'lamu wa anallaha la yastajib du'an min qalbin ghafil dha dija nise allah nuk i pergjigjet lutjes prej zemrës te pakujdeshme eh ose n transmëtim tjetër min qalbin ghafilin lahin domethën prej zemrës qe este pakujdesme dhe domethën e angazuar me diçka tjeter kete ka transmetu tirmidhiu edhe ka thën ky es hadith gharib qe nuk e njehim Dëmë thënë mesenet tjetër, pravë përveç këti Në gjithashtu e ka transmitu edhe Hakimi Edhe ka bo Hasen, Sefarini edhe Shekul Albani, Sheukani edhe të tjerë Pashtu pa, e kanë bo sahin një grupi djetarve në mesin e cilve Ahmed Shakir Kurse disat tjerë në mesin e cilve në Vëviju e kanë ba daif këtë hadith Dëmë thënë Këtë duhet dihet se ka disa hadithe për të cilat nuk ka ijma. Domtha nuk kanë të kret dietar një mendim. Prandaj këtu kur thuhet për ato hadithe se është sahih ose hasan ose daif, eh do të thot duhet kuptohet se ajo është istihad i dietarve. Pra, nëse ka për një hadith konsensus, sa është sahih ose është daif, ajo është e kuptueshme. Mirë, por për disa hadithe ka mendime të ndryshme dhe më thënë se është i chtihad i djetarve. Në atë rast, nëse nuk ke mundësi edhe ti për e, hullumtim të rrugëve të hadithit të kështu me radhë, i banë të klid një djetarit që është muçtehid edhe që meriton të, të bëhet të klid. Mirë po, për ata që janë zëndi edhe që kanë mundësi të hullumtojnë edhe të të tëshimë, të gjenë, dëmë thëmë, të gjenë rrugët e hadithit të kështu me radhë, ata e kanë obligim me hullumtu edhe nuk e kanë të lejuar ta klidin. Pra, ajë që ka mundësi e, e njaj të avlen edhe për qështjet e fikhut, aty ku ka mendime të ndryshme, <coughs> pra ta <të k> <coughs> klidi pa, pa i kushtu rëndësi argumenteve, për dika në që ka mundësimi hullumtu, Argumente të dhe, dhe mendimet e djetarve Ka mundësi të baje këta të mirë Pa nuk e banë vetëm e merë fjallën e dikujt Sepse pozita këti djetarit Ashtë përshemull pozit e nalt e kështu merav Edhe e le hulumtimin kjo nuk lejohet Pra në taklidin këtë rast nuk lejohet Kurse klid, për taklidin lejohet për njërez që Nuk kam mundësi me hulumtu E pasojnë një djetar që është i besueshëm në atë lëmi Do më thënë, këto e kemi përserit disa her Që të adini, ndoshtë të mujni me has Se kërë ju vjenë dikush Do më thënë, me fjalla dhe një djetarit madh Thonë, adi se filoni ka thënë se është kjo kështu Për që onë ka thënë, filan djetari Si e kundrësën fjallin e ati, e kështu me radh Kjo nuk është, e, nuk është menhegjisakt Do më thënë, nuk do të thotë Që nëse e ka thënë një i madh në një mendim, edhe ka përfundu aje qështje. Jo, dëmë thonë, duhet qikohen argumentet, pa dyshim, si që është rasti me Abdulaibin Abbasin radhjallahu anhuna, kur ju ka thonë njerëzë për haqin të mëttu, kurse ata i ka thonë se Ebu Bekri Ameri ka thonë në kështu, edhe Abdulaibin Abbasin radhjallahu anhuna o anhume gjmejin, ka thonë se kam frikë se dhe t'ju bjen gurë për qëllit, se unë për ju thëmë ka thëmë për nga Meri sërë Allah, me ju për thëni, ka thëmë e bubekri, ka thëmë Meri. Dhe më thëmë, pra në asë një cëstje, nuk ka njeri njëherë të pagabueshëm, edhe nuk ka njeri që e ka pozitën aqtë lartë, që për fjallën e ti të refuzojët fjallë Allahut, të se fjallë e e, Pejgamberi sallallahu anhu. Do të them, nuk ekziston njeri që mundet me pas pozitë tatill që fjala e tij të jetë mjaftueshme për ta refuzuar Kur'anin ose Sunetin. Pra, Kur'ani dhe Suneti është gjykatës mbi të gjithë. Pra, fjala e Allahut, fjala e Pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është baza, çdo gjë që pajtohet me to është e pranueshme, ndërsa çdo gjë që kundërshton ato është e refuzuar pa marr parasysh përkan bëhet fjalë. Për ndryse <coughs> dihetart, pra kanë pozit shumë të madhe, kanë respekt të madh, edhe fjalët e tyre kanë peshë, do të thotë përmes fjalëve të tyre në realitet e kupton Kur'anin e Sunetin, mirë po ndonjëherë mundet të mendosh që edhe një njerëz shumë i madh, apo prej urtis Allahu subhanahu wa taala, mundet të mendosh që edhe një njerëz shumë i madh merr ndonjë gabim që është i kuptueshëm për dikën edhe më të vogël. Pra sidoqoftë Gjithmon pasohet argumenti edhe nuk pasohet mendimi i filanit ose filanit. Kjo ishte pak jashtemës këthejemi të qështja e duas e, lutjes. Dëmë thënë këtë prej regullave të lutjes që i përmendi Shekh Muhammed ibn Aldullu Ahabi, rrahimehullah, pasta i thodë, u e jetë të vesselu bil esma i wasifati vat tëvhidë pra ban te wasul kërkon ndërmjetësinë te Allahu ose afrim afrim te Allahu duke i përmend emrat dhe cilësitë e tij ose duke përmend teuhidin do të thotë te wasuli është ka te wasul që është ndaluar ata që kërkojnë te afrohen Allahut duke kërkuar ndërmjetësim te dikush prej krijesave te tij ose duke Kërku të Allahu Afrim me pozitën e filanit E pozitën e filanit E kështu me radh Ose për hatër të filanit hatër, Si të thonë për hatër të pengamerit Salallahu falmi, falmi gjunohet Ose pëllëtso ma këtë nevoj E kështu me radh Aja është haram Ndo njëher mundet me qenë të vasull që është shirk Ose të vasull që është bidat Pra si do që oftë është Prej harameve Urta me than se përhatë te Amerit me fal maqatet që është. Kjo është bidat. Bidata. Po. Ëh edhe te vasuli që është i lejuar ka disa forma, një prej tyre me lut Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. Do thotë duke përmend me emrin e Allahut, ëh Ya ja Rahman, Ya Rahman ni, tum fanoj gjithë mëshirës me mëshiror, më ose do një cilësi të Allahut, për shemb në shenjeri u lutet në pjesën e fundit natës i lutet Allahut me atë që është përmendur hadith se Allahu zbret në atë pjesë dhe thotë a ka dikush që më lutet, unë ti përgjigjem. Edhe e thotë njeriu ka mundësi të lutet Allahut me këtë cilësi, më thonë Allahu ti zbret në këtë pjesë në qiellin e dunjasë dhe pranon lutjen tonë, prandaj pranon pranon atë lutje e të ngjashme. Do të thonë te wasul me emrat ose te wasul me cilësitë e Allahut ose <coughs> Të vësull me emrat dhe cilësit Pra ka mundësi Të vësull të përgjithshën Në thonë o Allah ti ke emrat bukur Dhe cilësit larta e, Edhe e përment nevojën Ose dëshiren të anë Ose me Emra dhe cilësit të caktuara Përshemull kur kërkon mëshir E përment mëshirën e Allahut Ose emrat që përmbajnë mëshir Kur kërkon falje O falës Falë me mëkatët ja gafur i gëfirli dhe më thënë prej imrave të allaut është gafur edhe është gafar dhe më thënë që falë shumë ose gafir gjithashtu falës e, pra me ato e imra ose me cilsi, me, me një cilësi të caktuar pra kjo është prej të vësulit që është i ligshëm <coughs> pashtu prej të vësulit i ligshëm është dhe Përmendja e veprave tua të mira do thotë më përmend një vepër të mirë që e ke bë, për të cilën shpreson se Allahu do të të mshironj, do të jap të mira. Do të thonë përmend veprën e mirë jo në mënyrë të lëvdatës edhe mburjes përpara Allahut, ose mburjes në përgjësi. Njeriu nuk guxon as të si të mburet me veprat e veta, sepse të gjitha veprat tona janë me mangësi edhe sado që të jenë të mira kanë mangësi dhe kanë njolla anto po edhe nëse sado që të jenë të pastra prapë prapë seprap nuk janë diçka nuk janë plotësimi asaj që e meriton Allahu subhanahu wa taala në madrin e tij prandaj njeriu nuk guxon që të mburret me veprat e veta mirë po si thëm gjithmonë njeriu është mes shpresës edhe frikës në rivojë për mend veprën e vet, duke shpresu se Allahu e mëshiron dhe i <coughs> jep me vullnetin aty, do të thonë i jep shpërblim për atë vepër. Ësht as hadithi i njohur me tre veta që kanë me një spel, edhe i ka i ka rënë një skamp që ja jo ka zënë mbylljen e ja jo ka zënë do të thonë atë daljen ose hyrjen e spelës. Edhe kanë thënë Se prej kësaj e, fatkeci ose prej kësaj e, ndodhije dhe më thamë Prej kësaj situate nuk mund t'ju shpëtoj asgjë përveç se Nëse i lutën i Allahut me vepra të mira që i keni bërë për ta Edhe se cili prej tyre ka përmen nga një vepër të mirë Edhe nuk ka dyshim se vepra ma e mirë Që ka e afron Robi Që e ofron Robi edhe vepër e cila e afron të ka Allahus përhanë huet e ala Nuk ka dyshim se është të uhidi Dhe më thanë nëse i lutesh Allahut me atë që ti e, ke të uhid pas të pasë të ndajti Edhe nuk i banë shirkë Allahut Nuk ka dyshim se nëse Allahut a ka dhona dhunti Që të kesh vepra të tua me të uhid Ajo është vlera maj madhe edhe nderi maj madhe Prandaj njëri ju e, gjithashtu prej të vësulit lejuar është që t'i lutët Allahut me këtë vejpër madhështore që është të uhidi. <coughs> këtë ashtu edhe për nga mërët janë lutë me të uhidi edhe Junusi salatu dhe salam, kërka qenë në barku në peshkut, në ersira të detit, ka thëtë Allahu, në është lutë në të ersira, ka thënë La ilahe illa ente subhanek, inni këntu minat dhalimin të me thënë, La ilahe illa ente është kuptimi i teuhidit, pra nuk ka të adhuruartë të drejtë përveçteje. Subhaneke, dëmë thënë, i lartësuar jenë nga zdo të mejtë, tra kjo është për teuhidul esma o sifatë, edhe pas të e ka pranu e, gabimin e ti, ka thënë, inni këntumin e dhalimin, dëmë thënë, në ne i kam bërë për drejtësi vetës, edhe ajo ka qenë dua të cilës ju ka përgjigjë Allahu subhanehu e ta'ala. <coughs> E kështu më radh, ka dhe disa lojt të tjera të të vesulit, përshemull, sigurky, nëse përmen nevojën të ande dhe dopsin të ande, nëse thu, o Allah, unë, jam i dopot më forco, jam i një rantë më mëso e kështu më radh, edhe ajo është një loj i të vesulit. Sëpse përmendja, si që thonë, dhe më thonë si fjale urtë, përmendja e nevojës për para bujarit, është kërkes, dhe më thonë nëse nëse jemi një njerëz që është shumë bujar edhe shumë fisnik që jep nëse ia ja përmend nevojën se kam nevojë kështu kështu ajo ajo më kupton se ti je duke i lip atij edhe mudohet më ta plotsu nëse ka mundsi do të thon kurse më bujari dhe më fisniku është Allahu subhanahu wa taala akramul akramin edhe kur ia përmend nevojën tanë edhe dobpsinë tanë do të thon se i kërkon Ati, subhanahu wa ta'ala, prej bujaris dhe dhuntisë të ti. Siçka thane dhe Musaj, a.s. <coughs> inni lima enzelte alejje min fablin fekhir. Dëmë thanu, rabbi inni lima enzelte i lejje min khairin fekhir. Dëmë thanu, Allahune kam nevoj për ato të mira, ose për ato mirësi që ti mizbret. Dëmë thanu, se kabatë të wassullë, tek Allahu duke e përmend nevojën e vetë, nevojën e ti. Pra kjo është edhe një prej regullave të lutjes, edhe të duas, pra që njeriu të mundohet gjatë duas të banje të wesull, me ato mjete që janë të lejuara, që janë të përmendur anë kuran dhe në sunet. Pashtu pre atyre regullave është edhe... <coughs> E, është dhe Si që ka than Autori Rehmanullah këtu Wejet e harra Eukatel i gjabe Do më thane dhe Mundohet ti gjej Kohët kur përgjigjet lutja Do më thane Mi u lutë Allahot në ato ko Kur duaja përgjigjet Do më thane dhe kjo është prej vejgullave Dhe prej etikës lutjes Që ta shtosh lutje Nuk do më thane se mos mi u lutë Allahut në zdo kohë, të thët njeriu, gjithmon, duhet më ju lutë Allahut sëfëhanehu wa ta ta'ala, por në ato kohë, kur është, kur ka argument, du më thanë se lutja pranohet, atër e dhe ma shumë duhet të shtohet duaja, edhe lutja. Si që është prej tyre, ka përmend, autori, rahimë Allah, vahie, pra atoja, ato kohë janë, e para, thot, thullu thull lejlil akhir, dhe më thonë një të rejta e fundit e natës. Ajo është koha ma e mirë për t'ju lutë Allahut, edhe koha ku mësë shumë ti pranohet edhe përgjigjet e, duaja. Siqë transmitohet nga Gjabiri radiallahu anhu, thot, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, sallallahu aleyhi ve sellem, dika than, inne fi lejlil e saaten, la ju afiqoha rëgjullu muslimun, jesë <coughs> elullahe khajra min emrit dunja vel akhira, illa a'tahu allahu ija vë dhalika kulle lejle do me than uh, ka than për nga meri sallallahu sallam, se në natë pra në piesën e natës ka një ko në të cilin nëse një njeri musliman i lutet allahu të dhe kërkon për tumirave të dunjas ose të ahiretit Allahu do t'i jape. Ajo është në se e, kjo është në secilën natë. Ky është, domethënë argument i përgjithshëm se është në në natë gjatë natës është një pjesë ku përgjigjet duaja. <coughs> Edhe ky argument i përgjithshëm ë kufizohet me argumentin tjetër që transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu Thot se për nga meri sallallahu ane nësallem ka fam Kër të kaloj e gjysma e natës Ose dytë të tretat e natës Në më thamë kjo mund të jetë dyshim prej Transmetuesit Por në transmitime tjera është në mënyrë të prer Se kur mbetet një tretat e fundit Në më thamë basit kryen dytë tretat e natës Thot jenë zilullahu të barak e vatë ala I lesseme i dunja Pra atëherë zvret Allahu Deri në qilin e par të tokës Në më thamë në qilin më të u dhe thot, helmin sa ilin juqta, du më thënë, a ka di kush që kërkon, e, në mënyrë që ti jepet, du më thënë, kush kërkon bishka që ti jepet, helmin da'in ju së të gjabu lehu, kush lutet që ti përgjigjem, helmin mustegëfirin juqfaru leh, a ka di kush që kërkon falje që mund t'ja fali, e, edhe kështu vazhdojnë dheri sa të dale mëngjesi. Thot, me nga nërë, sallallahu alai sallam, du më thënë, had këtë hadith e transmeton muslimi, por gjithashtu Buhariu me të njëjtin kuptim, me të jetën domethënie. E kjo është argument se e, koha që përmendet në hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu, është kjo kohë 1/3 e fundit të natës. Gjithashtu tjetër kohë ku më shumë pranohet lutja është mes ezanit dhe ikametit siçka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka than duaja mes ezanit dhe ikametit nuk refuzohet, nuk kthehet, do thon, të thonë përgjigjet e transmetojnë ne sa ju Abu Davudit, Tirmidhiu dhe Ibn Khuzaime. Pra ka bën sahih Sheikhul Albani kët hadith. Po ashtu <coughs> prej kohëve Kërë përgjidjet duaja është fundi i namazëve farës Në më thënë fund të namazit farës Për para se me dhënë selam Gjithashtu ajo kohë është Pra njeri u e ka përfundu një ibadet shumë të madhë Ibadet madhështor Që është namazi Edhe për para se ta kryeja të krye namazin Ka mundësimi u lutë Allahut Që ka të doje Prejt mirave dënjasë dhe ahiretit Edhe E, ajo është kohë kur përgjigjet lutja Disa këtë kanë komentu Të thëtë Transmetohet nga Ebu Mame Radiallahu Anhu Ka than Se ka than Ja Rasulallah O i dërguari Allahut Cila dua dë gjohet më shumë Ka than për nga meri sallallahu anhe sallem Gjofu lejli lë akhir Dëmë thënë pjesa e fundit në atës dua burr as salavatil maktuba edhe në fund të namazeve të obliguara që hadith ka diskuto si në saned mirëpërsoj të thotë kjo dua burr as sala disa kanë komentuar se është pas namazit prandaj bëjm dua pas namazit në gjuhën arabe kjo fjalë e përmban të dy kuptimet edhe në fund të namazit edhe mas namazit. Dhe më thëmë gjuhësisht. Atëherë, si ta kuptojmë cili është qëlimi këtu, është i gojmë sunetin e pengamerit sëllë allahë nësëllë. Kur është lutë pengamerit sëllë allahë nësëllë, ma ka dhe një transmitim se pengamerit sëllë allahë nësëllë, ma se sahabet, mas namazit, i kanë ngritë durët dhe kanë bodua, nuk ka. Dhe më thëmë nuk hasim në sunet një transmitim të tjilë, kurse nga ona tjetër, kanë sh me gojë, do të them që pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem ka parositë, në fund të namazit mund lut këtu këtu. Edhe hadithi në të cilat tregon se si pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem është lut përpara se më vënë selam, e kështu me radhë që tregon se çka është qëllimi. Nëse ky hadith është sahih, do të them siç thëm, përderisa jeni në at ibadet, edhe je duke e thejë e thefu hu, do të them një ibadet më vështoreve këto vëllezër duhet ta kuptoni se namazi me gjithse përsëritet gjdo dit, edhe pësëherë në dit, edhe shumë njerëzve ju duket sikur pun rutin edhe si gja e thjesht. Kurse kur e marim përshënë namazin e bajramit, diçka ma e madhe, ose nëse njeri u shkon haqës i duket diçka ma e madhe, por duhet me kuptu se namazi ashtë ma i madhe i të gjitha i badeteve. Nuk ka diçka prej këtyne i badeteve që janë të obliguara pas të uhidit Nuk ka diçka ma madhështor se namazi Prandaj Duhet mi kushtu rëndësit madhe Kujdes të madhe Mi adit vlerën shumë Edhe për Plotsimin e, e ti Edhe për e, ndjenjen Duhem thënë ati badet Edhe prandaj në fund të ati badetit pa, Edhe kjo është një, një prej lojeve të vësulit Duhem thënë pasi e krynë një pun më dhështore I e në fund Për para se me dhënë selam Atë ere i lutësh Allahut Edhe shpresohet shumë se lutjat përgjigjet e, Gjithashtu thot Vë akhiru sa atim minjomil gjumua Gjithashtu prej atyre e kohëve Kur e, ashtë mirë me shtu lutjen Ashtë edhe e, koha e fundit prej ditës e gjumas Dëmë thanë për para namazit takshamit do thotë për para përëndimit djëllit të ditës e gjumat, është e vleshme, si që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka thonë për ditën e gjumat, fi hisa'a, la ju wafiku ha abdun muslim, wa hua kaimu një salli, jesalullahe ta'ala shejen illa a'tahu ija, do më thonë se në atë ditë ka një ko, në të cilën nëse robi muslimanë, e qillon atko duke çen, do du të thënë kam dhe duke u lut. Ësht çka ti kërkojë Allahut, Allahu do t'ja jape. Ë vefot as rabbi yadihi yuqallilha, kështu ka baur shenjë me dorë, do të thënë sikur pa vlerë. Pra çka ti kërkojë, ja jep pa pa i kushtoj, pa i kushtuar anë si. Pra ja jep Allahu edhe nuk nuk ka pengesë për për të subhanallahu teala. E, ajo ko as koha e fundit do të thot e, përpara perëndimit të diellit edhe gjithashtu edhe në kit hadith duhet kuptohet ajo që thot e, pjesa ku thuhet ka imen yusalli do të thot fjala sala në gjuhën arabe do thot lutje kurse kuptohet e, se më shumë përdoret për namazin sala do thot namaz mir po në aspektin gjuhësor do thot lutje në pjesën e fundit të ditës së xumë nuk ka ndonjë namaz do më kan pas namazit të xindis ose para perëndimit të diellit nuk lejohet edhe është prej kohëve kur nuk lejohet ose është me krut namazi për aspërqëllim lutja në të mirëpo disa prej dietarëve kanë thonë se ajmo aj moment ose ajo kohë e ditës së xumë është gjat namazit të gjumas. Dëmë thënë, gjatë vetë namazit gjumas, a është kohë e vleshme për dua, pra ndaj a i njeri që lutet brenda namazit përshonë seshde ose paraselamit, e ka qëllu atë kohë. Së që ofë të ka argumentet të thjera që <coughs> vërtetojnë se, dë thotë, më shumë anojnë për të avërtetu këtë se kjo kohë ku pranojt shumë lutja, është për para përendimit të djelit ose pas namazit të i qindis. <coughs> Gjithashtu ka thanë autori vahim e Allah, vajem të dhirul i gjada edhe prej regulave të lutjes pashtu që duhet të kihën parasysh, është se njeri duhet të apres përgjigjen, du më thanë të pres derisa tivi përgjigje, që i Allahut wala ya'jal, edhe mos të nxitoj. Mos të mos nxitoj, do të thonë në, në pritjen e përgjigjes. Edhe të thotë qad'a'tu wa da'atu fa lam yustajab li, më thonë unë u lut, u luta por nuk më përgjigj. Domethënë nuk merret plotësimi i lutjes, prandaj e ndërpret lutje. Ky është prej gabimeve të mëdha në lidhje me lutjen. Pra prej regullave të lutjet është që njeri u të lutet Me përgjërim edhe me këmgulljen Dua edhe të vazhdoj Deri sa të vi përgjigja Pra të dua edhe mës të shpejtoj Mës të nëzitoj Sepse Njeri u duhet të di Se atë që e ka obligim Edhe atë që e ka mundësi është të lutet Allah Do më thanë mundësia jote Ase ti lutesh Allahut, edhe obligimi jote është të lutesh kurse përgjigjja nuk është në mundësitët tua. Ajo është vetëm prej vontive të Allahut edhe prej asaj që do Allahu subhanahu wa taala. Prandaj mos u angazho me atë që nuk është përgjigjja jote. Pa angazhou me atë që është përgjigjja jote. Do thënë përgjigjja jote është ti lutesh Allahut kurse përgjigjja e lutjes është prej Allahut subhanahu wa taala vetë aty nuk duhet të ndërhysh e, edhe kjo është një prejmsimeve madhështore të në fejnë ton në regullat e shëriatit në regullat e ibadetit e kështu merav se njeriu gjithmon duhet të angazohet me atë që e ka përgjithsi edhe që është e dobishme për ta si ka thonë për nga meri sallallahu anehi vësallem min husni islami lmeri tërku huma lajani, dhe më thënë prej përso smëris se islamit të dikujt është që ajë mos mërët me atë që nuk, nuk ka të bëj me ta ose që nuk është në kompetencat e ti, dhe më thënë ajo që është në kompetencat e ti bëje, plëcojë obligimin plëcojë dhe tyren të tënde kurse ajo që nuk është e jotja atë leja ati që i takon dhe më thënë nëse është fjalla për pushtetar ose për dietar ose për kujt i takon një çështje leja ata let merrën me atë çështje kurse ti plotsoi atë që ti e ke obligim siç ka thënë edhe nga anëri sallallahu anhu selam për postator ka thënë ju përgjigjeni për atë me të cilën ju jeni ngarkuar edhe ata përgjigjen për atë me të cilën ata janë ngarkuar ose në hadith tjetër ka thënë ju çojeni në vend obligimin tënd dhe obligimin tuaj kurse të drejtat e Tueja kërkojë një prej Allahot Du më thënë Ajo që është më rëndësi Du më thënë ti të abasat Që ti e ke dëtyr Kurse tjertë që ka kanë dëtyr Ata le të më rëndë me tëve Nuk është qështje jote Asë kompetenca jote Që të më rështi me Me qështje të tjerve Por me qështje të tua Edhe në rastin e duas Po ashtu Njeri ju duhet Ta plëcoj e dëtyrën e vetë Mos të laje mangët në asë një rast atë që e ka obligim ose që e ka dëtyr, e ajo është që ti lutet Allahut përndër prej. Kurse përgjigje ndaj asaj lutje, është prej Allahut subhanë huve të ala, prandaj ti mosë u angazho me të për talan dëtyrën të andë. Njëri u, pse mëndonë se nuk i përgjigje, ka dhe njërës që mëndonë se ati nuk i përgjigjet Allahut. Më thëmë thotë, dhe kush çem fillim at despron seitani dhe i thot se skamun e pse lutem se mohallahu nuk më përgjigjet ose ajo mundet me qenë ose për shkak të mendimit të keq që e ka për Allahun subhanahu wa taala ose për shkak të mendimit të keq që e ka për vete do thot ka mundsi që dikush mendon se Allahu nuk i përgjigjet dua secilit edhe ajo është mendim shumë i keq Allahu ka than, fe idha se e lëke i badi anni, fe inni i karid. Dhe më than, kur të përsin robrit e mi për mua, unë jam athër. U djibu da'wat e da'i, idha da'an, dhe më than, unë i përgjigjem lutjes se lutësit kura i më lutet. Kjo është një besim që e ka obligim njeri unë dajzotit vetë. Dhe më than, ta di e se Allahu i përgjigjet lutjes. Edhe të sështja tjetër nëse më ndonë për vetën keqë, Se ka ba mëkate, ka dopsi, ka mangësi, e kësumë e radhë. Pra ndaj, thotë mu, nuk më bërgjigjat Allahu. E, ky, në faktë është mendimi keqë për vete. Ama, dhe thotë si, në pëmjën e, e jashtme, në atë të dukshmen, është mendimi keqë për vete, kurse në realitet, është prapë mendimi keqë për Allahu, sëbëhanahu, sëbëhanahu, sëbëhanahu, sëbëhanahu, sëbëhanahu, sëbëse njeriu, pa marë parasu sa mëkate ka, edhe sa dopsi ka, Duhet ta dijes se Zoti i Tij është falës, mëshirues, se i përgjigjet lutjes, e pranon te u bën, e pranon, domethënë i fal gabimet e këtu me radh. Prandaj, ëh, <coughs> njeriu duhet të jetë i bindur se përgjigjja vjen prej Allahut subhanahu wa taala, edhe mos dëshpërohet prej duaz nëse është vonë vonimin e përgjigjes. Sepse edhe vonimi i përgjigjes pa dyshim as për kajrë të ati që lutet. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, pra hadith që transmiton e Buhreira radhjallahu anhu, që transmitohet të sahiu i Bukhariut dhe muslimit, ka thonë, ju së të gjabu li ahadikum, ma lem jaqjall, dhe më thonë, dua ja i përgjigjet se cilit prejus, për jush, për deri sa nuk nëzitohet, nuk e shpejton. Duk e thonë, Qab da'utu falam yustajab li, do të, të thënë unë, pra, si është spejtimi, nëse thot unë u luta dhe nuk, mu, nuk mu më nuk më erdhi përgjigje, edhe me lëm duan, atëherë me të vërtetë nuk vjen përgjigje. E pastu prej lutje, prej rregullave që duhet dihen për këtë çështje. Ëh kjo është çështja fundit në këtë temë. Duhet dihet th, ka than autori rahimahullahu wala yukrahu an yakhussa nafsehu illa fi du'ain yu'ammanu alayhi. Domethan nuk është më kru të lutet vetëm për vete, njeriu. Përveç nëse është në një lutje në të cilën thuhet amin. Domethan pse ka përmend këtë çështje se disa njerëz disa njerëz domethan kanë disa mendime Se Imami nuk lejohet të lutet vetëm për vete. Do të thon kur është në e në, në sejtë dhe për shembull ose përpara selamit, thonë se Imami duhet të lutet në shumës, jo në njëjës vetëm për vete. Edhe që nuk është e saktë, e saktë është se lejohet pa asnjë problemi që të lutet vetëm për vete edhe se cili lutët përvejtet. Përveç, nëse është një dua ku gjemati thoi në amin, përshënë si që është duaja kunutit, atëherë duhet të thoi atë në shumës. Për ndryshë e për dua tjera, ka thonë, dë thotë, transmitonë e buhurera rëdhjallahu anhu, se i ka thonë për nga mirit sallallahu aleyhi nësallem, mes të këbirit edhe, dëmë thënë mes të këbirit filestar, edhe mështë filimit ledzimit të Kur'anit, të iban një heshtje, ka thonë, qëka thu në atë heshtje? Tëmë thonë, mas të kbirit filestat, e deri sa të filoje me ledzu Kur'an e kapit Ebu Herera rabi Allahu anhu, se të këka thu në atë pjesë, ka thonë, për nga meri sallallahu aleyhi sallallam, unë them, Allahumme, baid bejni i vejne khatajajë kema baad te bejne al-mashriqi wa al-maghrib. Tëmë thonë, Allah, largom mua prej prej gabimeve të mia, siç e ke largu lindjen nga perendimi. Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqaa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Domethan Allah pastron mua prej gabimeve të mia, siç pastrohet rroba e bardh prej papastërtive. Allahumma ighsilni min khataayaaya bil maa'i wa ath-thalji wa al-barad. Wa Allah ma laj mua prej gabimeve të mia me uj, me borë dhe me brejshër. Duhë më thënë, në këtë dua, për nga meri sallallahu anim sallem, shihet, duhë më thënë, si imam, kur në pjesën që ka hesht, e ka në pyth sahabët, që ka thuan ta, i ka tregu këtë dua që e ka thënë në njajës, vetëm për vete, du të të që nuk është me kru e, që imamit lutet në njajës, duhë më thënë, veç për vete. Mirë për njerëzit, dhe thëtë prej mendime e tyre, jo se ka dhe një argument, kanë thonë se është me kru imamit lutet veç për vete, duhet lutet për gjematin, pra në shumës, edhe a thënë faktin ndrysojnë fjallë të duave, së ka ne kam su për nga meri së la dhe nëse, më ndrysojnë, nuk e thonë si ka thonë për nga meri së la dhe nëse, më për thonë, Allahu me bajt bejnë e nga u e bejnë e khatajana, dhe më thonë Allah, në Kurse, domethën këtu duket qartë se si humb ajo vlera e pastë, si humb vlera e ibadetit njeriu të nëse nuk e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selemu se do imsi. Si do të qoftë nëse njeriu lutet në një lutje për me xhamat ku të tjerët thon amin, atëherë aty i thot ato fjallë në shumës e, Wallahu alam Ma të tje dhe ti përmendim disa qështje që janë me kruhë dhe më thënë të urujera në namaz deri këtu përgjisi e kemi mbaru qka duhet namaz që ofshin shtylla, obligime, sunete pra vepra ose fjallë të preferuera brenda namazit edhe pas namazit pra disa qështje folëm kurse me vijim shejhu përmend duvan ska urehet në namaz tek çdo merat wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihi nabina muhammed wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin